ak hamabost egun hamabost mila zenbakia berriz agertzeko egun ho berena. Asteuntan atera da beriz, Baan den oraindik a aiipatu denbora faltan begin ni ere olako burboila horurtan sarxturik Hamabost mila zientifikoen alarma gorria agertu baita asteuntan. Berri zere? Bai, berri zere. Egoera klimatikoa jasanezina dela, lugaren zatera itera etorri dira, berri zere eta berdin azken aldikotz. Hau da ere, hemen mezu nagusia. Elkorra planeta bati nola ulektarazi, gaurregun gertatzen ari dena, suntxi korra dela. Amabos mila zientifiko, Ber testua izenpetzeko prest jartzen direnak, ala ere, bada indar bat, giblean. Kopo gehita hiruaren astea derarik, eta goizuntan irakorzen horarik, Emmanuel Macron, zela akordio unen babeslea ondiena, Ba, bon, balak ezkatzekoak. Mendela urden batez, Oianak desagertu dira andana bat kakotspi miliar kilometro karatu, horotara bereziki laborantxai industrialari lekua egiteko. Abereak desagertzen ari dira, erenak utiago, berotegi efektu aldi zaskarki emendatzen da, temperaturak gora eta beste. Zer egin behar da? Beden aldatu, eh? Gure kontsumeumotak, demografiak eta beste. Bellari gogorarena egin dutela edabideak azpimagatu dut Daniel Schneiderren kasetariak ama bozmila cientifico de Yaldi alarmeista a guerra de la Ligue francese iratien gaina gusia zen francese dia disten kudeaketa Macronen azaroren amekaren kudeaketa eta bista Italiaren kanporaketa munduko kopatik nikeli ola yakin dute et sachola touche et Ochoa da, eta biden aldetik, bon, xalbun le monden, eh? leko handia zuen gaiak. Mainan bai, hor dela amaboz mila, scientifikoen alarma guriak, asken deia gibela pauchurik posible izan dadin, eintzin eguera lagida, meraz, konchumitu, konchumitu atope, eh? laster ilko baikida. Are eta beldugarekin segitzeko denak hilko gira, ere eta denak sozo bilakatuko gainera zesantza. Bihar denak sozoak hau da gaurko bestea. Aste duntan, xare sozialetan hainbat aldiz ikusidutana pasatzen, uh, garran ez dut oino dokumentala, arte kateak edatu zuen ikerketa dokumentala. Demen, tuzkreten, galderazko ikura, endokrino nahazleak edo, Perturbator handoktrinen delakoak entzunak dituzu, ez? Deia ipatzen, ez dakit nola erramar den hormona nahazle oiek behintzate. Ikerketa honen arabera, batzuek, pixka bat arina atxemanen dute ere, atxeman dutena ere, erango dugu, ikerketa, uh, zientifikoki frugatzen den maneran ez baita, zinez, lotura, zuzena, orkitu, eh? baina hala ere, hene ustez balio du interesatzea gaiari. Endokrino nahazle horiek, eragina luketela, Gure buru, imunet, buru muinetan agertzen da hemen. Kui ikerketak hartuz, urte-zurte, emaitzak apaltzen ari dira. Eta nahazle horiek lotua litaike, ikerketa honen arabera. Obeki ezan, larogeita margaren amarkada arte, emaitzak eh, kui delakoaren emaitzak hemen datzen ziren etengabe, Menan gerustik, Notre environnement est rempli de brome, de chlore, de fluor. Ce sont donc les premiers suspects parmi les perturbateurs endocriniens qui pourraient affecter le développement cérébral. A dibidetan e maitendute, a urdun diren emasteak bakotsa endocrinonajeekin arremantan dena bainan maila des euh, ah, si vous prenez les mères les plus exposées et les mères les moins exposées puis vous regardez le cui des enfants vous constatez une différence de 7 points de cui bref je ne sais pas comment nous pouvons penser que ça va aller nous devenons de plus en plus stupides Bon, bon, gokoezian intelektual hori, erreferentzia gisa en maitea, zerbaitat deia, eh? zerrega nahi du, adimentzua, burutsua izaitea, besteak baino gehiago gainera, hor uh, mailak eta bate maiten delarik, ondoan ezponsu sentzibilitate mikorik. Eta bon, gure kanapeta tinduetan baldin badira endokrino nahazle horiek, zerrega gure telebistek, erraiten digutenaz. az. Zira nahazle horiek ere, zozotzeko gaitasuna badutela, hortan aleire badasegortasun batean. Eta putz. Uts, huts. Hitz, hitz. Hitz, hitz. Hitz, hitz. Hitz, hitz. Laster gurekila nionez etxe varia. Argas kitaz. Argas kivatetaz. Minzatzeko. Benanlenik. Bashoan. Kantua. Proyektua. Barkatua. Omaha berri kantuarekin, beinatasiari, Joshebar Irazoki eta Julen asari elgarriki. Bidea aldatu dezagun, bihotza aldatu dezagun, bihotza aldatu dezagun. Bakea bakea hor dugu, damoa damoa hor dugu, gertatu <mieres> zenaren aldera, bargatu, bargatu, bargatu. Bargatu, bargatu, bargatu Keroa ikusten dukegu Lurrean eratzen baketxu Ez zaituta modo hautsiko Laguna zare zu betiko Laguna zare zu betiko Gogoan Haritza alda ture sagun, bidea alda ture sagun, bihotza alda ture sagun, bihotza alda ture sagun. Bakkea bakkea hordugu, damua damua hordugu, kertatu zenaren aldera barkatu bakkea. con giù Es sai tuttaol cibo laguna sale su rettino. Bas, hoan, deitzen da proiektu berri jau, benyat asiari, julen asari, asiari bere semearekin batera, eta berdin seme espirituala, hemen errango dugu, Joseba Irazokirekin batera, diskoa algarrekin argitaratuko dute beraz laster, elkar uh, diskoatxearekin batera, eta hemen aintzin jasta bat beraz, omaha berri kantuarekin, eta tara, ez da gizki zutea. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz? Hitz eta putz eta putz Hitz gurekin dugu Joanez etxe bagiak txalde honen Baizuie parte hun. Argazki solas haritzeko ordua, eta bon, ez tuttuzte argazki estetikaz harituko garenik gaur, ez dakit uh, zuk rango duzu, baina uh, argazki proiektu bat, haipatu nahi zinuen, zelfiak uh, egiten dituenak, uh, emazte batek zelfiak egiten dituenak, eh, zergatik hautatu duzu hau. Ez egia horri ez dela, egia ez dela estetika aipagei, azte guntan eh, Zendako didan dudan, jakitez, haudela anti bat nizala <risa> Ez ez ez egia bena, egia selfieak modan diela huaiko telefona modernoekin eta ez dela jabuenetan edo gehienetan interes mikoike Ez ez Uh, enegatiaekin ustenka mena <laughs> <laughs> segidan ezabatzeko abatzeko edo ez diakusteko ez hasteko segir, hoi segir ez sare sozialetan uh, partekatzeko katzeko, hoi segir, segir. bai morden bakizu zira, zira initz ez eh, zubezalakoak eh? gaur egun uh... Selfiak egiten dituztenak eta sare sozialetan partekatzen dituztenak ezakit estetik est estetikan estatistika batzu badiren hortaz baina ba, nortzaz andan bat badira eta gehiengo bat ere abai, e? nire iz eta nurbaitik galtatzen dut argazki zartzia, bena ez ez ditu egiten hola, hmm. eta ez ditu nula besua ezagertu eta ez ditu gehi osi holako makila hor <laughs> Bago, bon, bena nur baitek, pertsona batek piumen duguntan asmatu du zelfia entako, eh, zerbait oso oso interesgarri, oso mesio azkar bat iganazteko, eta da, eh, taudela udela, bon, ez da berri, bena bai aktualitatean, eh, karrikako erasoetaz, eh, ez dute garen babesteko, ezpeita babesten joren bidez, bena salgatzeko bai, eh, mazte gazte horrek hartzen ditu karrikan, Uh, Gizabat edo bestez, era shotzen edo, edo nula erran uh, zerbait erraiten jenek, Ego Aldean erraiten da piropo egitia, um, horako ohar egiten joienek jenek, ebe elkitzen du telefona eta argazki hartzen ditu eta <coughs> hor baliagarri bilhakatzen di sare sozialak, zen eta Instagram kuntu bat sortzu du, eta hoietan metatzen di argazki usiak eta hau bon, dela bon, alde batetik hoi deja ideia izi gari interesgarri duizait, eta audela, dela emazte horrek beti berbuia du argazki guzietan, right. eta gizonak duizia zunbait kontent bezala gertziaz, erraiten zunien uh, gente jabuen egiten dila selfie egiteko kostuma edo hitura bat dila. ebe zunbait gizon harri garri bada e, batekin aga idia argazkietan, bena neskaen bilak saljatzen du uh, behaintako haintako estela bate era ergingarria eta uste dut uh, inpakto azkarrekoak azkiak azkenin, eta eta azpimarratuen ajinina kronika juntantzen bereziki uh, bai selfien eta bai esare sozialen ia uh, bilpena kasu juntan hola uh, uste tasmatu dila zerbait berri eta eta oso azkar ne ustez mm. zakita dosienese nekiena niki kushin idekenta eta sta berri uh, Hoi ebilizentsare sozialetan dila zutakita haste edo hilabetez zunbait, bena uano ego guanian eta nahi nean hunatekarri. Bai, sta berri, bai, relatiboa da, da eh? irailekoa da beraz. Ezta erez diela 15 urteko. Bai, mena chalet social eta enhoia aroa enarroa arroda Bai, egia da. Oieran bai, ni kere ikusinon eta egoera imaginatzen nuen, jutsut. Bai, egoerak hor ikusten dituzu gizonak aldiz guziz, baduzu sarbat auto batean, eh, randiona eta eh, botatsasu irinio bat eta pizkat segitu zuen tipo batek beraz utos. Beste batek uh, zerre gandioen nahi nauzu musukatu eta, eta hori tagero neskak bere telefona ateratzen du, bere burua uh, argazkitan emaiten du eta gizona, gibelean, jakinean emaiten du, zelfia hartzen duela. Ogan, zakit, egoera hori ere nintzen nola, nola kudeatzen zuen horakotan. Uh, Ebe, ez dakit, bena, nik uste dek hasteko behar dela usahdia eta, bai. eta indar, jale, hoi egiteko zen eta hoi egiten dien gizonak e, erasotzaile dia berez, fefrogatzen dien hola, hola neska batengana gana zuitez, eta, eta uste dut potentzialki e, bortzitze bai izaten ahalde, holakoak egiten duten gizonak, ene ustez, e, hoi eta ikanit, hurinago zuiteko presliateke bai, nik uste. Eta horrein, hasteko hausardia bai, behar dela, eta hola, nik pentsatzenian e, gizon nizan heinetik... E, Ze, eh, kolpea izan behar den geo, zen eta hor hageidia irriño batekin eta okay. uh, deuze, eginez, deuze gaisto eginez palie bezala, bena geo uh, ukendian edapena jarri garria izan da, ez dakit bista ukenditian uh, neska horren kuntiak edo argazki bako txak, bena segur geo ohartu dira interneten zela eta hor, ene ustez, uh, hor du kolpea azkarra emaitean uh, emazte gazte horrek... Uh,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 burmuin minimo bat bat jenen gan ene ustez eragin azkarra ikendu mm, zenta, da, irudiak berak, bai erakusten duen neskaren uh, hogei urteko uh, neska gazte bat da, bere aurpegia beraz beti ber aurpegi xerioa emaiten du, eta gizonak irriñoarekin, gestuak iten eta eta bon irudia uh, ulertzeko bera bon, ikusten duzu, ulertzen duzu badera zerbait ez doana, neska ez da irrizari gizona, irrizari da, kontent edo, eto,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 trezna bat, traolak, mesua beraz uh, Dear Cat Colors deitzen da, uh, lehen erran zu Piripoak, non lartena, egualdean? Piripo? Piropo. Piropo hor, uh, uh, Cat Colors da gatu, oh, uh, gatu gatu a deitzea edo lako zerbait, azkenean hori da harzoleur derru bai, karikako uh, diazartzailea edo suri, suri mintzonaiz eta azkenean azpian maiten du er pasal den, amar minutuz segitu nau tipo horrek eta gero gerraiten zidan, eh, etorri nahi duzun ere etxera. Eta, bala, esaldi simple batez, irudiak bere indarguzia ere hartzen du, ez eh, da irudia bakarrik badira biak. Egia, egia, egia, egia, egia, egia, egia, nila ipatimena, egia badila hau eta, bon, nahiz inglesez dien, eh, posible da inglesez dia, ez? Bai, bai, bai, bai, bai bai, bai, egia, tekstuak badila indaha, eta gehoazpimaratuna ginean e bai, denek badugula, e, fen edo, sakelako telefono erdi moderno bat badugun denek, badugu e, ahma bat eskietan azkenin, txalhaketak egiteko, ezaguna zen e, mugimentu sozialetan, eta jola badia urtezun bait, galatzen ari dela argazki eta a, bideoak e, nula hartu e, poliziaen erasoen txalhatzeko edo beste, Uh, hua ikuan hunek egiten diana da um, irudiaen uh, haintzinean jarten dela eta horrek emaiten dioen ustez uh, indar bikoitza uh, agei behita erasotzailea eta erasotuik dena berrak gazkian deus ez bezala salbi haike emaiten dioela zentzu ikaragarria eta salhaketa eta handia eta eta denek badu gutres nahoi, denek edo gehienek badu gutres nahoi sakolan eta, eta uste dut bide bat zabaltu dila eta, eta interesgarri dela azkena uh, Astetan izan den bezala trahola aipatzen behitzu nien, uh, hi giltza, hitz giltz hoik uh, Twitteren eta beste baliatzen jenak izan da balanz ton por edo jolako zunbait. Uh, be, hoik guziak tresnak di, asal haketa eta, eta interesgarri, da hola bide berri bat zabaltzen delaik. Xare sozialak usi uh, bilhakatzen behitia hünzkeia edo zentzu gabeko gaizak redatzeko tresna, e behor uh, holako gaizek jakusten daiki Egiazko, jabilpen interesgarri, politiko, sozial bat ikaitenak aldela. Eta hmm. hor, gainera, bazkenean ba, egunero gertatzen da hori, eh? karriketan, eh, neskabati oar eh, egitea, bon, be, denek eh, entzunak ditugu olakoak, edo autobatek eh, segitzen zitu, eh, tarteluzze batean, edo labur batean, eta bon, izan dira olakoak, eta beti anonimotasunean gelditzen diren erasoak dira ere, hori den egia da, ba horren bidez, ba, anonimo horiek edo anonimotasun horiek osoki publiko eta edatuak bilakatzen dira munduan zehar eta bai beste jartzun bat biltzen ute eraso horiek eta ba pizka bat normaltasun uktatik ateratzen direnak ere berdin hori, hori esker bai bai bai ba, eta sare sozialak importante da ne ustez hola baliatzea azken Egun hauetan hasida uzi bat Iruñaian eh, San Ferminetan izan zen bortsaketa baten ondorioz eta hasidia zabaltzen eh, bortsatzaileen eh, borstakgazkiak eta bon hiudi eh, oso oso inpakto edo eragin azkarkuak jela, eta beste bideo bate baiia izan zen saretan hola zirkulazioan eh, uste dut Frantzian zela hoi Em, em, neska gazte batek kontatzen zian eguno zotobuza hartzeko bidian, gizon batek beti bergizonak e, behar haiten ze zola holako hitzak e, Neska huniak zaion bezala eta egin batez e, telefona elkizian filmatu eta hoi, xale sozialetan hedatu eta egun hortai kaintzina egun gizon hoi dezagertu zen etzen habo, beha, goizeko bidian eta hola zian kakotxen hartin pakea Eta bon, geho egia da behar dela ausardia hain nits eta hoi pentsatzen dut uh, estela, um, estela denen esku behar ba da ausardia hoi ukeitia, bena bon, uh, importanda zakitia eragin baikorrak bat ditila. Hori da, hausardia, zenta oso problema ere orren ondoan beldurra da. Olakotan eh, maztearen kasuan, eh, be azkenan, beti olako beldur bat badelako, den telefonarena zergatik ez. Uh, bon, ez duen uh, olakorik eh, pentsatuko inoiz egiten, benantxare sozialeak ortarako baliagarri zeitenan badira, Gero hori da, bitxe egiten du, beti uh, uh, hainbeste gaur egun denak hortan diren ere, baina uh, bezure aurpegia publiko egiten da osoki, eta eginduzuna, hor duan bombe hola da, hortan eh? uh, zira, mundu hortan zira, behondorioak hortan dira ere, uh, eta kitio, beraz, uh, zinuen nahi ez holakorik egin gehiago, eta bakean egongo zira. Hoi da, hoi da, mm -hmm. guai holako erasoak uh, ez tia sekula asumitu ikizan, eta hor gutienez, Behin be, nukbaiten buea agertu eta edo asumitzen du, holakoa dela eta fini, eta hortan zahar du, edo gogo -go eta amini bat egin beharko eta, eta utzi, eta hola. E, aminat bortiz da, mena uste dut mil aldiz bortitzako den maztek e, pailatzen diena eginoz.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 lehenik e, beste urbaiten ahgazki, eta ondotik hene argazki bat agertzeko, ez dakit uaikuan diskogo gogetik elkitzen ahalko ditanez, problema teknikoak dila medio, baina, baina ahgazki bat, eta gai huni lotuik, um, ez da osoki bergaiza, baina hiu da, Meksikoan egon nintzen, Meksiko DF, e, hiriburuan edo kapitalan, eta han, gaiko ez dakit zortzi edo bedatze honetan denez, metroan, E, hastendia hesiak ezagten, eta hesi hoietaik aintzina, emaztiak baizik eztea egiten ahal. Egan nahi du, e, metroko wagon zumbait, emaztentako baizik ezteela gaian, e, be justoki holako erasoak ez ditin metroan gutienez e, agit edo gerta, eta bainian argazki hoi, boa etzen beste mynduko argazkia zen lekiko tarzun bat, beste igabe, baina uste dut e, hoie, sare sozialetan edo interneten unnah ikusten ahaldela, eta bon, oso horre argazkia ez da beti estetiko izan beha argazkari izateko eta horre doidoia ikustia espainiole idatzik gaiko-sozietaik aintzina jebentik aintzi e, fe, huntaik gibelila emaztiak baizik izatea izaten ahal Iakusten da minatze mundian bizi gen eta berri ze argazkiak besal funtzio hori egiten du eta eta nunbait hori da Eni importanten idu izaitan idu dietan. Bai, bai, e, zer egan nahi duen ez. Kasu, gau etortzen da, rapariak, gizon salbaiak ateratzen dira. Beraz, emazteak babestuko ditugu bakotxa trein batean esartuz. Azkenean, Simoelika. Babestuko ahal bezala, Meksiko ezalako hiri handi batetan, metroa eh, hineko zumbatada lujaldiaena. F, minduko usteet hiu garen hiri handienetai bat dela, eta kajikak keztiagola babestik babestuk maleuskin. Ortsi dorko uh, krónika, eraz, uh, Joanes etxe varia mileskera eta izanunza? Ba, izker ikan Laster hitzetaputzen gure gumita inauta ramendi izango da mobilizazio eguna billar laugarena sartze honetatik lanlegiaren aurka, erreformaren aurka, Macronen legiaren aurka beraz, eta lab sindikatuarekin, mintzatuko gira gaur, Proposamen bat ere egiten baitu, azkenean lane reforma hori begira, elkartasunezko uh, protokolo bat martxan ezagiz esar, alarma piste sistema batekin, egin autaramen direkin haipatuko dugu. Bostak eterdi mementuz, berriak zurekin bernadetar gaina. <gülüyor> Atxaldeon guzieri mugikortasun eta garraioen gaiak eztabaida tabaida pistu du bardako euskal hirigune elkargoaren biltzahian, ez taleen aldia Michele Chebest mauleko hau zapesak erreiten duela damu atxemeiten duela erabakiak ezarzea euskal elkargoan, stak bad itu sindikatak du beregain sailori, eta naiz eta hainbat haute hortan diren ez dira herri guziak ordezkatuak, Michele Chebest entzat ipar euskal erri oso MUGI mugkortasuna aipatzeko beharrezkoa da hautetsi guziak hogi zaiteak. Begi izere sindikatuek KARIKARAT ateratzerat deitzen dute bihar, LAN KODAREN ergeforma, neugi sozial eta ekonomiko kaltegagiak eta beste salatuko dituzte, manifestaldi bat izanen da baionan goizeko ha jakettar ditan. Eta buru gobernuak lan kontratu lagunduak kendu zituen, asozionu BAB kolektiboa sortu zen segidan horren xalatzeko eta ereiteko zoin beharrezkoak ziden elkarte entzat bereziki emplegu horiek, bayonan gelu eta miarritzeko elkarte sindikatu edo erakundegu zier, deia lusatzen die juntatzeko ostiralian bilkura publiko bat antolatuko dute bayonan txilea zirindularren ego izan Greziako kiosu arteko errefusiatuer egunguziz mila hiru eun, e, jateko prestatu dituen zaporeak e, proiektuak eta otsailean gelditu zen, ordion eskualeritik berreun eta berroita amar bat bolondresek parte hartu zuten, gerostik Grezian errefusiatuekin lan egiten duten elkarteak laguntzen segitzen dute, eta oraikoan berriz joitekoak dira aldiuntan Atenaset han bizi diren bosteun erefusiatuer janaria eskainiko daiete ere bi hilabetez. Petzero oskaligatietan Aldiuntako Petzeroa Nigite nahiz da artiko dituta ateak nahiela ez, da menxadira Jean-Michel Bego domintxineko Betzerodemankizuna, hor tzialetan eguerdita laurdenetan ibiagoizgoizetan, zurziketa hugoietan, igandetan eguerdia gaintzin. Resoak orain lehema pean, frantziako presondegien itzulia, hor segununtatik abenduaren bederatzirat antolatzen dute, etxerat bagoaz eta xare elkarteek? Antollatzailetan den Emily Martean ostegunundaako gumitagoiz begin.! Ostegunean, geixo emankizunean, Baionako zizpak gaztetxearekin bere historia laa baina betea aipatuko dugu. Betzi bezala gaztetxeko kideak hautatuutako musikarekin. Horstigunean, ahatxeko bederatzitan geixo emankizunean. kizunean. Isu. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitan ean. Gure bazterrak, Lucien Txezarreterrekin. Zer duen. Ez ditanean ikusten usten Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan maiz, goizteko behatziak terdietan Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat Eta xari Lucienetse sareta iratiko inguruetan izango da hoian eta mendien artean eta Justuki geixo emankizunama chimperesekin ere shayakaintzin aipatuko dugu. Itzetaput Itzetaput Itzeta Itzetaput Itzetaput itzeta, itzeta, itzeta, itzeta Garen txan, gainagusiak ordu honetan, Nafarroari begira jartzen da berria lehenik. Nafarroako gobernuak administrazioan Euskararen erabilera aur arautzen duen dekretua hon hartu du. Uh, asirako proposamena moldatudu, Nafarroako kontxeiroak egindako txostena kontutan harturik. Gaurko bilkuran beraz hon hartu du uh, Nafarroako gobernuak administrazioan. Euskararen erabilea arautzen duen dekretua, inzinamendu bat, beraz, hizkuntza politikan, aurre, a, aeronautikako fabrikazio aurreratuko zentroak diada egun egun, proiektu inguru ditu. Hau da beste titulu bat berrian. Bizkaiko parke teknologikoan da eta lanean ari da urta gaur estrenatu dute punta-puntako ikerketa eta garapen gunea iduriz. Berrian setasunak. Bestaldere berrian titulu nagusietan badugu pilota, aurtengo finalak iazkoak baino ilusio handiagoa egin dit, jokin altunarekin elka gizketa, aspeko pilotariarekin beraz irakurtzen aldu zue, Eta kulturan, bestalde, um, Xavier Montoyaaren elkarizketa ere, gogaizearekin itzuli baita musikara Xavier Montoya uh, laukote batekin eta uh, haintzin, uh, proposamen bat edo haintzin, deskubritze bat, ere, hemen berrian. Argian, zemakibat lehenik, hogei milioi eta bosteun mila euroko zora barkatu alzion Kutsabankek psoeri alderdi sozialistari. Hau da, galdera egiten duena argiak, galdera hori zutera joan zen astertean Kutsabankeko kontseilari ordezkari bat Espainiako senatura, ala ere etzuen argitu, bankuak zora barkatu otezion alderdi sozialistari. Bestalde argian badator zautela Txapelketako bertsolariak kakialin minehen puntuai erantzunez. Biak azaloren amaseian ikusten alko dugu beraz argia eusen lehen elkarrizketa. Miren arte mintzatu da bertan zogotz eta shakon iduriz Durangoko saioaren ondotik Txapelketa agurtu behiduelarik. Inguramena gaibat ere argian, inguramenaren aurkako delitu geienak ez tira zigortzen Euskal Autonomia erkidegoan, hori dio EH Bilduk. EH Bilduren ekimenez, hainbat adituren gehraldiak, izango dira ondoko asteetan Eusko lege biltzajean ingurumen delituen portzentai handi bat zigorik gabe geratzeko ahazoinak aztertzeko. Hor, iruditan adibidez, agertzen dako bat xoria ilik legez kampo eraila izan dena. Eta Katalunia era ala ere ipatzen duen argiak Marta Rubira izan liteke erkeko zerrendaboru edo eherzeko zerrendaboru abenduaren hogeita batean hautezkunde eta azpundu bat eta beste gai batzu ere horren ez horren sartzen uh, dituen hakemen argiak. Eta Donostiako metroaren lanak geldiarazteko mobilizatzera deitu dute, hori Donostiako metroaren lanak aster direlarik, egitaz moaren aurkako mobilizazioak antolatu ditu, xato galaia mugimenduak bihar aldarik gunea edatuko dute lanak ashi behar diren tokian eta larumatenako manifestazioa ere deitu dute. Eta Irlanda ipar ere bomba bat desaktibatu dute, onbageko atentatoa izan zen berlekuan... Uh... Hildakoan monumentuan atseman dute leher benetako Irak eh, orain dela hogei urte atentatu bat egin zuen leku hortan. <tusurren> Kartzelaz, kartzela Euskal Presuen eskubiden defentsan hau da kaseta punto titulu nagusia, bagoaz, xare eta etxeratek antolaturik Euskal Presoak dauden Stato Frantzeseko kartzelak bisetatuko dituzte bi artikainzina eta hori abenduaren bederatzia arte Pariseko beraz ekitaldia arte, bi artiustuki emilim artean izango da uh, goizberiko gomita horren aipatzeko eta Katalunya ere kasetan, uh, Katalunya iragana eta oraina uh, analisia bat proposatzen du hemen dominikada gerrak eskubide demokratikoa gauzatzeko Kataluniak egindako ibilbidea berrikusi du, data txuenak, gogora gogoraekarriz eta oiei buruzko azalpenak ere eskainiz. Media bazken aldiz Martin Bizota utetxia gertzen da eta aglomerazioak posibre du lanbatera maitea eta ondorioak ekartzea ere aldaketa klimatiko hori aurre egiteko bere itzak eta bere elkarrizketa zatitxo batzu men, media bazken. Eta esti dut, esti dokumentala ere aipagai media bazken eta zitu ez den aldiz tituluna guxian, Mundu kokopa 1000 ta geite iruan antolatu ko duena. Ala, dela bada kisue. Et bistaputzut chu. Ia zer bitzi. Xabiak Montoya, entzuten nogorain, ipatzen maik inoen justuki uh, behian ka ipatzen baitzuen musikara nola itzuliden uh, be proiektu behi honekin. Gohaizea deituko da disko behia eta um, gaztelupeko txak diskaetxearekin etxe, diska ateratuko duena eta... Um, Ondotik gure gomita izango da uh, aramendi Biarko mobilizazioa Aipagai Eta musikak estu partitu nahi Eta ordina gailoa Kestu nahi uh, Gomita beraz bai Laster gurekin izango da uh, aramendi Biarko mobilizazio eguna Macron legediaren aurka Eta lanko dearen reformaren aurka uh, Eta ondotik Geixo emankizuna bon, Xavier Montoya biar atxikitzen dugu, biar dugu, orain beira taldearen kantu behi bat, zen deitzen dena, hemen txe, itzataputzen. Errizarrura bizira uteko, zitekenik bortitzen zen, mapa munditan kolore gabe, Zertuta gelditzen zen Goizero sortu, gauero lertu Ta goizero berritzen zen Gerrizarrura mapamundiko Tolestura sentitzen zen Borrokatzak Ulertzen zen Eta bakea Borrotabaitzen berehala Bazertzen zen Guduzela Aitan Bomba bat eta Gero beste bat Lertzen zen Baina tarte Lokatz artean, arrosa baita gertzen zen Biltzen zen Trumo iso eta ondoren Nazio bat iziltzen zen Gero damuak eta mamuak Bere baitara biltzen zen Errizarrartan hilzen zuena iltzen zuenan, iltzen zen Beira taldea hau um jartzun aldeko taldea, John Martin Behertzolariak eta Igor Ahuabarena gitarristak osatzen dute besteak beste taldea eta hauek ere. aurtengo dute disko berria. Seiak larden guti dira eta segitzen dugu gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Mobilizazio egun berri bat bihar, Emmanuel Macronen erreforma liberalaren aurka, edo liberalen aurka, frantzian mobilizazio deialdiak luzatoituzte, sindikatuek, gre barakoet deialdi batekin, bayonan ere bihar lanlegiaren erreformaren aurka, eta Euskal Herria, Macron legearen ere mutik kanpo oiuarekin ere lab sindikatuarentzat zat, gurekin lab sindikatuko inautara mendi, erratxalde hona. Erratxaldeon. Ordoan, uh, mobilizazio horren inguruan, txartzeaz geroz uh, laugarrena da, horrein arteko mugimenduek arabotx zerbait sortu gote dute Macronen bel belarrietan? Ba, ez dut uste uh, gauzandik sortu dutenik, hor uh, ikusten duguna azken erreforma guztietan bezala, ba ditugu uh, mobilizazio isolatuak edo sektorialak uh, bat beste nazetiki joten direnak, eta bukaeran ikusten dugu erreforma horiek uh, bukaeran jo eramaten direla eta bukaeran langileen kontra bilakatzen dut direla beraz esan duzun bezala biarko mobilizazioa laugarrena da Macron reformaren kontra azken bilabet dauetan eta izan dela tartean ere sektore publikoko bat tartean bozgarren mobilizazioarekin, beraz ikusten dugu argita garbi mobilizazio batetik etik mobilizazio batera eh, langilenko pulua eh, reisten dela mobilizazioetan, eta beraz pentsatzen aldugu olako eritmo batean, ez badago iraunkorra eta eta borrokorra olako mobilizazio isolatuak, ez dura permitituko irabaztea eh, makroen reforma hori, eta beraz langilen kontraion gode la. Soin izan da orain arteko azkenan ekarpena mobilizazio hauena? Ba, Mobilizazio guztiak ekartzen dituzte gauzatzu baen bukaeran ikusten dugula langileak kontratzen dituzte egaltzen dituzten egunak edaz hola segitzea ezin dugula eta bat egatik lanek egintzen bere proposamena eta zen aldaketa bat proposatzeko eta pasatzea mobilizazio simple batetik beste borroka sistema batera eta hori da gure alertaren edo alarmaren sistemarekin gultzatu nahi dugun dinamika mm -hmm. eta da pasatzea edantzun fase batetik um, edaikuntze fas, fasio batela eta edaikuntze honetan guk pentsatzen dugu la Euskal Herriko langileok prest izango direla Macron legia pasatzen mali malan presa batean ma borrokatzeko eta daitzen dugu Hortan, hortan parte hartzea Hori uh, da, eh? lanko dearen erreforma Horreitarazteko, franziako presidente Aki zenpetu zuen uh, ireilean Aski, ireila bukaeran Bo kameren aintzinean, egin zuen, eh? gainera Telebistan, zuzenean Horrek oui. ere, holako uh, egiteko maneraz Mezua argi zen Kampaina uh, denboran Macronek uh, Argita garbi esan zuen Lanko digoren kontrako uh, bat izango zera Eta pasa bezain fite uh, aplikatzen du uh, kampanian zeuen bitartean uh, pro, uh, bere promesak aplikatzen ditula. Oh, yeah. Beraz hor ikusten aldugu argi eta garbi, berak ez duela amorre emanen, berak segituko duela bere bidea egiten, zuten uh, nagusian diei, eta hori langideen kontrako bat bezala uh, konstinatu behar Hor, uh, pentsatzen algenuen uh, reforma beda uh, hola izango zela, Uda tartean sindikatuok ezgira kapasa izan e, biltzeko eta e, erananttzun behar den bezala emaiteko, bedaz rgita garbi idailean asten malin bagira perako gaitabian e, kamalaintinean egiten du bere zirkua eta e, izenpetzen ditu ordenantzia guztiak, Arte batez, bideala aplikatzen da, eta beste parte batez, urtari begirako, EPA daukagu beraz, badakiguson do, Macronen reformat bidea, ia, galdutzat ematen dugu Frantses estatuan eta beraz, galdutzat balin badago frantxe esatuan, guk esaten dugu, Euskal Herriak ez dara pasako, eta eta Herriak lan legiaren kontrako edo erremontatik kampo gelituko dira, eta horretarako burukatu baxo dugu. Alarma sosiala, hori da lab sindikatuak proposatzen duena, uh, azkenean hori uh, erriaren aldetik etortzen den atera bidea, gaiten algin nuke, uh, legea ezin bada aldatu, uh, be, beste manera batzuen bidez, uh, gileen uh, defensa hartzen da. Alarma sosialaren edo alerta eskubidearen uh, proposamen hori zein da espikatzen aldakuzu? Maori ba, uh, arski sintelan uh, munduan uh, normalki gehienetan lan osasunaren inguruan uh, ezagutzen dugun sistema bada, um, lan osasuna arazo bat baldima enpresa batean delegatuek edo langileek badute alerta derretxoa ez. Droit alerta, da begitzen dena Frantsuseez, dagu hortik uh, abiatu aditu gira. Eta san dugu, Macron legea pasako dela, frantzese statuan, eta ez badugu lanai hori honartuz kalerian, guk pentsatzen dugu langileok, eta izan eh, enpresatxiki batekoa edo enpresan dietakoa, langileok eh, alarma sistema hori pisten balin badugu, albisatzeko sindikatuak eh, enpresa honetan eh, konbeinio kolektiboa baino haula goa den akordio bat pasan nahi badute, ba, guk alerta, alerta sistema hori. Pistuz, e, sindikatuak etortzen alda, kanpotik laguntzera, e, borrokatzera e, etortzen den akordion proposamena, eta pentsatzen dugu langileen elkartasun sistema bat sortuz, guztien artean, badugula aukera irabazteko, eta oztopatzeko onpresa honek, e, hauragoa den akordioa ez pasatzeko. Ba. Eta hori da sistema, da alkartasun sistema bat, arresi uh, sistema bat, uh, ezagutu ditugu niparrozka legian, dolai abete batzuk, aate edo iasko batzuk uh, salbatzeko, edo ez hiltzeko uh, kapasa izan gira hilzeko uh, eta uh, eta mobilizazioan bitartez ez uh, pasatzea um, eman ziren uh, agindueek, ba, guk esaten dugu gauza berdina langilentako, entresa batean nagusi batek nahi akordio bat pasa konbino kolektiboa baino haulagoa dena, ba, guk pentsatzen dugu elkartasun sistema bera martxan jarri beharko genuke, eta elkartasun arresi sozial honen bitartez, oztopatu akordioa, oztopatuz blo eta blokatu entresa blokatu behar balin bada, eta honen e, bitartez a, nagusia atzera egitea eta olako akordioa ulagoatirenak e, ez pasatzea. Hori da proposatzen duguna modu e, simple batean, baina horretarako baditu etapa batzuk, lehen alerta edo alarma soziala piztu behar duen norbaitek, mm -hmm. bikarrenak protokolo bat aplikatuko egin duke, empresako langileekin iteginez eta empresako nagusia ere itzeginez, eta ezbaldugul orten desaktibatzen, ba, arresi soziala izango zela azken alternatiba, eta deituko genuke manifestua izenpetzen petzen duten langire guztiok, deituko genituzke, enpresa hori blokatzeko ondoko egun edo asnetan. Mm. Eta e, blokaketa hori gaindituko genuke edo altxatuko genuke nagusiak hartotako kompromisoa, atzera giten dola bere proiektuari, eta bedaz, e, orain arte esistitzen zen e, akordioa edo komunio kolektiboa mententzea. Azkenean, oui. legiak ez badio langilerri babesik ekartzen, erri ahexearen presioaren Olida. bidez eh, nahi duzu hori plantan eman edo... Hori da, eta langileen artean, pentsatzen dugu posibile dela, eta ikusi dugu, enpresabatetik eh, beste da joita borrokatzera, eh, oso interesanta ekusten dugu konzeptu hori, zentabukaren sortzen dugu konzeptu, elkartasun konzeptu bat, normalki ezagutua dena sindikalismoan, baina eh, praktikan ez dena aski aplikatzen, eta guk gukisaten dugu ba, gaur... Enpresa honako langileak behar balim badute gu laguntza joongo gira, eta bihar e, nire enpresanin behar balimmadugu laguntza, ba, kanpoko langilek ere elkartasunez etorriko dira. eta elkartasun, elka, Elkartasunez elkartasun horlasek dituz, petsatzen dugula makron er reformaa be ez dela pasatzen ez dela Pasako euskal egian eta horregatik jogu guztien artean posibilidera irabaztea eta eta pentsatzen nugu hori dela alternativa oberena momentuz. Mm -hmm. Egen bezala, bihar, uh, beraz, mobilizazio eguna, greba eguna izango da, uh, frantzian, uh, baita euskalegian ere bayonan, uh, beraz, uh, lanlegiaren aurka, eta Macronen uh, politika liberalaren aurka, eta goizeko amajak terditan uh, bihatuko da. Bani fanaski? Bai. Aina ut. Aramendi lab sindikatua, tukoa barkatu gurekin, mil Hitzetaputz, Hatzaldeko bostetatik seietana, Arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Eta Hitzetaputzan segitzen dugu orain, zurekin, Matin Perez, Hatzaldeon? Hatzaldeon Arantxa idide. Iso eganen uen baina ez. Es, geixo da ez, biak? Aldiuntan geixo ezanen da bai. Baionako zizpa gaztetxerekin. Biak, beraz, baionako gaztetxeko kide guziak, uh, usta hitzeko estudioetan izango dira. Guzi guziak. guziak. Ez zakit, ez dut ste. Ez, estudio ez da hain handia, zakiz ma direan, mar batzen behar dira? Bai, hori zerbait, zakiz. Zut uste uh, denektoriko diren. Horduan, mm. zer da ideia biharko emankizunean? Ebe, uh, zakiz ortuzaetan, hainitza ipatuko dugu, sizpa asken uh, hasteetan, geintuzte gau aldi hainitza, eta hako dozza hainit, hortan orre ipatuko dugu, bilantso bat eginen dugu, uh, gindute ere mikrotrotuar bat uh, lujaman, hortan orre dugu, eta, lai, hortzagutuko dugu ere ze gustu duten, Se bak egu au sispan, au saenist, pasten dira, rapa, basen bra bra gauar, don metal, punkia, dion ere, kuchko dugu ere serrentuten duten horiek.. Hmm. Horre, azken aldeetan, ez baita musika bakarrik edo, musika parte erarikoz izte edo bakrik musikan galituko? Ba, epatuko dugu pixkaat ez izpa, nola sortu egin, nahiko gazteada orai urte bat terdi uste dut, do, bi urte kasik. Uh, nahiko gazteada gaztetsa behinago zainitzi indituzti dut, epatuko dugu uri denal ere, eta ba, ba, batzuk ez duela ko eno zagutzen gaztetsa hori. Biak behatzitan, beraz euskaliratetan, geixo uh -huh. emankizunan baionako zizpa gazte kide batzu. Uh -huh. uh, kantu batekin agurtzen gira laire edo ez ideia bat? Baez, reitik ez uh, ideia bat zakit. Zer edar? Beti unal dien bat zinio hauz, reitik ez nio hauz entzun. Ez ditsan pasadila dola bispe iruazte. Untsa horrekin agurtzen gira, mire esker eta biak arte. Mire zuri. I go Talde zuten ginuen eta horrekin agurtzen gira ere gaurkoan. Eta eman kizuna horurtan beko gaurko bihar elkartzen dira bostetako begian ondotik eta horix seiak arte, begoetekin nosteguna izanki sofa, taldea entzongo dugu beren diskoaz atuko zauku eta maiamuruaga ere gurekin entxigur kantuz kanturentzat, eta beste gauza hau initz, saiian bizla, seiak eusska batetietan orain.